A doua carte a cronicilor. Capitolul 1 Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeului a fost cu el și l-a înalțat din gen în ce mai mult. Solomon a poruncit întregului Israel căpetenilor peste mii și sute, judecătorilor mai marilor întregului Israel, căpetenilor caselor părintești. Și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțime de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu făcut în pustie de Moise, robul domnului. Dar pivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla înaintea cortului domnului altarul de aramă pe care îl făcuse bețale el, fiului Uri, fiului Hur. Solomon și adunarea au căutat pe domnul. Și acolo, pe altarul de arame, care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon domnului o mie de arder de tort. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis, ce rece vrei să-ți dau? Solomon a răspuns lui Dumnezeu, tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și mai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească se făgăduința ta făcută tatălui meu David. Fiindcă mai mai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dăm dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Dumnezeu a zis lui Solomon, fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu cer nici bogății, nici aver, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești. Înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns cară și călărime. Avea o mie de care și douăsprezece de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuită la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O de negustori ai împăratului se duceau și îi luau încete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. A doua carte a cronicilor. Capitolul 2. Solomon a poruncit să se vilească o casă lumelui Domnului și o casă împărătească pentru el. Solomon a numărat 70.000 de oameni ca să ducă sarcinile. 80.000 ca să taie pietre de munte și 3.600 ca să-i privegheze. Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul tirului. Făm și mie cum ai făcut tatălui meu David, că i-a trimis cedrii, ca să-și didească o casă de locuit. Iată eu înalț o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să-i o lui, să ard înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte."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 Solomon a început zivirea casei Domnului la Ierusalim pe Muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în area lui Ornan Ebusitul. A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al Domniei lui. Iată pe ce temelie a zidit Solomon casa lui Dumnezeu. Lungimea în coți de măsură cea veche a coților era de șasezeci de coți, iar lățimea de douăzeci de coți. Pridvorul dinainte avea 20 de coți lungime, cât era de lată casa și 120 de coți înălțime. Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat. A îmbrăcat cu lemn de casa cea mare. A acoperit-o cu aur curat și a săpat pe ea finit și împletituri de lantisoare. A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă. Și aurul era aur din parvaim. A acoperit cu aur casa, bărnele, pragurile, pereții și ușile și a pus să sape heruvim pe pereți. A făcut casa locului prea sfânt. Ea era lungă de 20 de cot, cât lărgimea casei și largă de 20 de cot. A acoperit-o cu aur curat care prețuia 600 de talani. Greutatea aurului pentru cuie se ridica la 50 de siclii. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus. A făcut în casa locului preasfânt doi heruvim săpați și i-a acoperit cu aur. Aripile heruvimilor aveau o lungime de de coți. Aripa celui din întâi lungă de cinci coți atingea zidul casei. Și cealaltă aripă lungă tot de cinci coți atingea aripa celui de-al doilea heruvim. Aripa celui de-al doilea heruvim lungă de cinci coți atingea zidul casei. Și cealaltă aripă lungă tot de cinci coți se unea cu aripa celui dintr-i heruvim. Aripile acestor herovini întinse aveau 20 de coți. Ei stăteau în picioare cu fața întoarsă spre casă. A făcut perdeaua albastră, purpurie și cărămizie și de insuțire, și a lucrat heruvim pe ea. A făcut înaintea casei doi stâlpi de 35 de coți înălțime cu un cap de cinci coți în vârful lor. A făcut niște rețele ca acelea care erau în locul prea și le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii pe care le-a pus pe rețele. A așezat stâlpi în partea dinaintea templului, unul la dreapta și altul la stânga. A numit pe cel de la dreapta Iachin și pe cel de la stânga Boal. A doua carte a cronicilor. Capitolul 4.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 ceștile și cătuiele de aur curat și aripile de aur pentru ușa din lăuntru a casei, de la intrarea locului preasfânt și pentru ușa casei de la intrarea templului. A doua carte a cronicilor. Capitolul 5 Astfel a fost isprăvită toate lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le-a Domnului tatăl său David,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 Au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate unealtele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții l-au le dus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el a stătut înaintea chivotului. Au jărțit oi și boi care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulțimilor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în locul sfânt, sub aripile herulinilor.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 au sunat din trâmbițe, din vale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte. Căci este bun, că în îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Reoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. A doua carte a cronicilor. Capitolul 6.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 Doamne Dumnezeule, nu îndepărtate unul sur tău, aduce aminte de bunătățile făgăduite robului tău David. A doua carte a cronicilor. Capitolul 7. Când ce-a ispravit Solomon rugăciunea, s-a pogorit foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea lui ține în viață. Împăratul și tot poporul au adus jerte înaintea Domnului. Împăratul Solomon a jungheat 22.000 de boi, și 120.000 de oi.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 Solomon a simțit și mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus ardeile de tot și grăsimile jarselor de mulțumire, pentru că altarul de aramă pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde ardeile de tot, darurile de mâncare și grăsimile. Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceia șapte zile, și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. Venise o mare mulțime de oameni de la intrarea Hamatului până la Pârâul Egiptului. În ziua a opta au avut o adunare de sărbătoare, căci simțirea altarului au făcut-o șapte zile și sărbătoarea tot șapte zile. În a 23 -a zi a lunii a șaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulțumit de binele pe care îl făcuse Domnului David, lui Solomon și poporului său Israel. Când a isprevit Solomon casa Domnului și casa împăratului,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 Și a așezat în ele pe copiii lui Israel. Solomon a mers împotriva Hamatului la Toba și a pus stăpânire pe ea. A întărit admorul în pustie și toate cetățile care slujau ca cetăți pentru merinde în Hamat. A întărit apoi Bet horonul de sus și Bet horonul de jos, ca cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare. Baalatul și toate cetățile care slujau ca cetăți pentru merinde și care țineau de el... Toate cetățile pentru cară, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara al cărei stăpâni era. Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiți, din amoriți, din fereziți, din heviți și din iebusiți, care nu făcea parte din Israel, pe urmașilor care rămăseseră după ei în țară și pe care nu inimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă ceea ce au fost până în ziua de azi? Solomon n-a întrebuințat ca rob pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai mari carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinat să privegheze peste el era un număr de 250. Solomon a suit pe fata lui faraon din cetatea lui David în casă pe care i-o că căci a zis, Nevastă-mea să nu locuiască în casa lui David paratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Atunci Solomon a adus arder de tot Domnului pe altarul Domnului pe care îl zidise înaintea pridvorului. Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabbat, pentru zilele de lună nouă, și pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. A pus în slujbele lor așa cum le rânduise tatăl său David cetele preoților după slujba lor, levit după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în fața preoților, și pe ușieri împărțiți la fiecare ușă, după cetele lor. Căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și levi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon din ziua când s-a pus temelia casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. Solomon a plecat atunci la Ețion Geber și la Elot, pe fermul mării în țara Edomului. Și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la ofir și-au luat de acolo 450 de delanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. A doua carte a cronicilor. Capitolul nouă. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să-i lămurească. sa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui, și slujbele și hainele celor ce îi slujau, și paharnicii lui și hainele lor, și treptele pe care se suia la casa Domnului. Uimită, i a zis împăratului, era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întregi faima pe care am auzit-o despre tine. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el ca să faci judecată și dreptate. Ia a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon, care au adus aur din ofir, au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa împăratului și arfe și alăute pentru cântăreți. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Împăratul Solomon a dat împărăteței din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în țara ei, ea și slujitorii ei. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur, afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici de la toți împărații Arabiei și de la drăgătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de siclii de aur bătut și alte 300 de scuturi de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 300 de siclii de aur. Și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare de aur care se ținea de scaunul de domnie. De fiecare parte a scaunului erau răzimători, lângă răzimătorii erau doi lei și pe cele șase trepte de o parte și de alta erau 12 lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint. Argintului nu îi se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon. Căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram. Și la fiecare trei ani veneau corăbile din Tarsis aducând aur și argint, mai și maimuțe și păun. Împăratul Solomon a întrecut trecut pe toți împărații pământului prin bogățile și înțelepciunea lui. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catări. Așa era în fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 mii de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpunea peste toți împărații, de la râu până la țara Filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cerdui tot atât de mulți ca smochine sălbatici, care cresc pe câmpie. Din și din toate țările se aduceau cai pentru Solomon. Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din pe și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Filo și în descoperirile prorocului Iedo despre Iroboam, fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și l-au îngropat în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Roboam.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 Așa se vorbește poporului acestuia care ți-a vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează nil. Se le vorbește așa. Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu va a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsit cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi. după cum le spusese împăratul. Întoarceți vă la mine peste trei zile. Împăratul le-a răspuns astru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor și le-a vorbit așa după sfatul tinerilor. Tatăl meu va a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult. Tatăl meu va a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsit cu scorpioane. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului,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 Roboam venind la Iosalim a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin 180.000 de oameni de frunte bun pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. Dar cuvântul Domnului a vorbit asă lui Șemaia, omului Dumnezeu. Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin și spune-le. Așa vorbește Domnul. Să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Ieroboam a locuit la Ierusalim și a zivit cetăți întărite în Iuda. A zivit Betleemul, Etamul, Tecoa, Bet-Tsur, Soco, Adulam, Gat, Mareșa, Zif. Adoraim, Lachis, Azeca, Torea, Ayalon și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin și a făcut din ele niște cetăți întărite. Le-a întărit, a pus în ele capitan și magazii de bucate, de unde lemn și vin. A pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe, și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la el. Căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și-au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împirecat să-și împlinească slujbele ca preoții Domnului. Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapii și pentru vițeii pe care îi făcuse. Aceia din toate semințiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeului Israel, au urmat pe la Ierusalim ca să jertească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie în împărăție lui Iuda și au întărit pe Roboam fiului Solomon timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiului David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiului Isai. Ea i-a născut fii pe și Șemaria și Zaham. După ea, a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și fiitoarele lui, căci a avut 18 neveste și 60 de fiitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete. Roboam a dat cel din trei lui Abia, fiul Machei. Și l-a pus căpetenie peste frații lui, și voia să-l facă împărat. El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite. Le-a dat de mâncare din Belșug și le-a căutat o mulțime de neveste. A doua carte a cronicilor. Capitolul 12 Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el.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 Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la lui Iuda, care s-adunească la Ierusalim, la apropierea lui Șišac și l-a zis. Așa vorbește Domnul. Voi m-ați părăsit. Vă părăsesc și eu și vă dau în lui Șișac. Căpetenile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis. Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit lui Șemaia. S-au smerit. Nu-i voi nimici, nu voi se bovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin șac. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mânie sau să slujească împărățiilor altor țări. Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat vesteriile casei Domnului și ca casei împăratului. A luat tot. A luat scuturile de aur pe care le -a făcuse Solomon.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 În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama s se numea Micaia fata lui Uriel din Gibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oastă de război viteji, 400 de mii de oameni aleși. Și Ieroboam s-a înșiruit debătaie împotriva lui cu 800 de mii de oameni aleși, război nici viteji. De pe vârful muntelui Țemarain, care face parte din muntele lui Efraim, abia s-a sculat și a zis, Ascultă-mă, Ieroboame și tot Israelul! Nu trebuie oare să știți că Domnul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israelului David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? Dar Ieroboam fiul fiului Nebat, lui Solomon, fiului David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David? Și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Roboam ca Dumnezei. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiul lui Aaron și pe Levi. Și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci ca să fie simțit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aron și leviții stau și își slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arver de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfășnicul de aur cu candelele Lui. Căci păzim voruncile Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții Lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din el împotriva voastre. Copiai lui Israel nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbânde. o e luat din dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pânde. Așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigat de război. Și la strivetul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Eroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare în și 500 de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost măriți în vremea aceea și copiii lui Iuda... Au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăți, Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic, a avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete.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 Numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu-i asăbiruitor omul împotriva Ta. Domnul a lovit pe etiopien dinaintea lui Asa și înaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gerar.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 A doua carte a cronicilor. Capitolul 15 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiului Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi." Multă vreme, Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strântorărilor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari turburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strimtoreri. Voi dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Odeb, prorocul, Asas s-a întărit și a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. A strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Cimeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut pe Domnul Dumnezeul lui era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al 15lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jersit Domnului din prada pe care o aduseseră șapte de boi și șapte de oi. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeu lui Israel trebuia omorât fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sune de zâmbiță și de bucume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur, împrejur. jur. Împăratul n-a lăsat nici chiar pe mama Samaa ca să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol astartei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Dar înăținele tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost întotdeauna Domnului în tot timpul vieții lui. A pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinăte Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al domnului lui Asa. A doua carte a cronicilor. Capitolul 16. În al 36-lea an al domnului lui Asa, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit rama ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Asa a scos argint și aur din isterii casei domnului. și ale casei împăratului. Și a trimis sol la Ben Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damas, și a pus să-i spune, Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baieșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine." Ben Hadad a ascultat împăratul asta, A trimis pe o oștirii sale împotriva cetăților lui Israel,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 Faptele lui Asa, cele din și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa în avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe domnul, ci a întrebat pe doctor. Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al lui. L-a îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l împluseră cu mirodenii și mirosul pregătite după meșteșugul celui ce pregădește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. A doua carte a cronicilor. Capitolul 17. În locul lui Adonitiu-l său Iosafat, el s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști din toate cetățile întărite ale lui Iuda,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 După el, Iohanan, căpetenia, cu 280.000 de oameni. După el, Amasia, fiul lui Zikri, care se predase de bună voie Domnului, cu 200.000 de viteji. Din Beniamin, Eliada, un viteaz cu 200.000 de oameni înarmați cu arc și cu scut. Și după el, Zozabad, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului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 Vedea fiului Chenaana își făcuse niște coarne de fier și a zis, Așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel zicând, „Suiete la Ramot în Galad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să chemă pe mica, i a vorbit așa, Iată prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului, cuvântul tău...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 Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciune în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti. Ieși și fa așa. Și acum iată că domnul a pus un duh de minciune în gura prorocilor tăi care sunt de față. Dar domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Zedechia a fiului Chenaana, apropiindu-se, a lovit temica peste opraz și a zis, Pe ce drum a ieșit duhul domnului din mine ca să-ți vorbească?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 Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere față oamenilor, nici nu se primesc zaruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, Levii, preoți și căpetenii peste casele părinteștele lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă.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 și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și-au fost bătuți. Fii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i cu desăvârșire și să-i prepădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei...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 S-a unit cu împăratul lui Israel Ahazia, a cărui purtare era nelejuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Etion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareșa, a prorocit împotriva lui Osafat și a zis, Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbiile au fost fărămate și nu au putut să se ducă la Tarsis. A doua carte a cronicilor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 I-au sfărâmat altarele și tipurile și au ucis înainte altarelor pe Matan, preotului Baal. Jehoiada a încredințat slujbele casei domnului în mâinile preoților, leviților, pe care îi David în casa domnului, ca să aducă arderi de tot domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiela lui David. A pus ușieri la porțile casei domnului, ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva.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 pahare și alte scule de aur și de argint. Și în tot timpul vieții lui Ehoiada au adus necurmat arderi de tot în casa Domnului. Jehoiada a murit bătrân și setul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David la un loc cu pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui.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 L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în ormintele împăraților. Iată pe cei ce au înăltit împotriva lui. Zabad, fiul și Meatei, o femeie amunită, și Iozabad, fiul și Mritei, o femeie moabită. Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu. Toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său Amatia. A doua carte a cronicilor. Capitolul 25 Amatia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, au omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul tatăl său. Dar n-a omorât pe fiilor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul deporuncă aceasta. Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părini, și fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Amatia a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300 de mii de oameni aleși, în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de mii de viteji cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, Împărate, să nu meargă cu tine oaste lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fie lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrășmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amatia a zis omului lui Dumnezeu, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oaste lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Atunci Amatia a despărțit ceada care-i venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. Amatia s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în valea sării, unde a bătut zece mii de oameni din fiul lui Seir. Și fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de vii pe care i-au dus pe vârful unei stânși, de unde i-au prevălit în vale, așa încât toți au fost drobiți. Însă oamenii din șata care i-a îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au nevălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bethoron. Au ucis acolo trei mii de iși și-au luat multe prezi. Când s-a întors amația de la înfrângerea ei domiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus Dumnezei pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Amatia și a trimis la el pe un proroc care i-a zis, Pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia când ei n-au putut să-și izlăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amatia i-a zis, Oare te a făcut sfernic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fi lovit? Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. După ce s-a sfătuit împăratul împăratului Iuda, a trimis să spună lui Ioas, siul lui Ioaha, lui Iehu, împăratul lui Israel, vino să ne vedem față în față.” Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amăția, împăratul împăratului Iuda. Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban, „De pe fiica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înaltă inima ca să te mândrești. Acum, stai mai bine acasă, pentru ce să strânești un rău care ți-ar aduce pieirea tașa lui Iuda? Dar Amatia nu-l a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâsă să-i dea în mâinile vrășmașului, căci căutase pe Dumnezeii Edomului. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut în față el și Amatia, împăratul lui Iuda, la bet șemeșului lui Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și fiecare a fugit în cortul lui. Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-semeș pe Amatia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui L-a dus la Ierusalim. Și a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului. A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa lui Dumnezeu, la obede Domn, și misteriele casei împăratului. A luat și o stateci și s-a întors la Samaria. Amatia fiului Ioas, împăratului Iuda, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas, fiului Ioahaz, împăratului Israel. Celelalte fapte ale lui Amația, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în Cartea împăraților lui Iuda și Israel? De când s-a abătut Amația de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim. Și el a fugit la Lachis. Dar l-a urmărit la Lachis l-a omorât. L-a adus pe cai și l-a îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda. A doua carte a cronicilor. Capitolul 26.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 și plugari și vieri în munți, și la Carmel, căci îi lucrarea pământului. O avea oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoare făcute de logofătul ei el și drăgătorul Maaseia, și puse sub poruncilul lui Hanania, una din căveteniile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești al vitejilor era de 2600. Ei porunceau peste o oaste de 307.000,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 Ozia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții săi în ogorul de înmormântare al împăraților, când ziceau, este lepros. În locul lui a domnit fiul său Iotam. A doua carte a cronicilor. Capitolul 27 Iotam avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Tadoc. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tot mai cum făcuse tatăl său Ozia, numai că n-a intrat în templul Domnului. Totuși poporul se ca mereu. Iotam a zidit poarta de sus a casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. A zidit cetăți în muntele lui Iuda și cetățui și turnuri în îndumbrăzi. A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și a biruit lui Amon i-au dat în anul acela 100 de talanți de argint, mii de cor de grâu și mii de orzi, și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. Celelalte faptele lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în Cartea împăraților lui Israel și Iuda. El avea 25 de ani când a ajuns împărat,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 Hienii l-au bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Pe fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteși, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Zicrii, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului pe Azricam, căpetenii acasă împărătești, și pe Alcana, care era al doilea după împărat. Copiii lui Israel au luat dintre fraților două sute de mii de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria. Acolo era un proroc al domnului numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis,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 Ostașii au lăsat pe prinși de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii aduneri. Și oamenii numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinși de război, au îmbrăcat cu prada pe toți cei ce erau goi, le-au dat haine și încălțăminte, le-au dat să mănânce și sădea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toți cei osteniți și i-au adus la Erihon, cetatea finicilor, la frații lor. Apoi s-au întors la Samaria. În vremea aceea împăratul Ahaz a trimis săceara ajutor de la împărația Siriei, edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și l-au luat prinși de război. Filistenii au năvalit în din câmpie și din partea de miază zi al lui Iuda. Au luat bet Shemeshul, Ayalonul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele ei, Gimzo și satele lui și s-au așezat acolo. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz împăratul lui Israel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 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tot mai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adresat. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit. Și le-a zis, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici temuie, nici arder de tot în Sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul lui Israel pentru că mânia lui aprinsă să se abate de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat. Mahat fiului Amasai fiul fiului Azaria din fiii Hatitilor. și din fiii Merariților, Kith fiului Abdi, Azaria fiului Yehaleleel, Leel, și din Gershoni, Ioah fiului Zima, Eden fiul Ioah, și din fiii lui Elitafan, Shimri și Ieiel, și din fiii lui Asaf, Zaharia și Matania, și din fiii lui Heman, Yehiel și Shimei, și din fiii lui Edutun, Shemaya și Uziel. Au adunat pe frații lor și după ce s-au simțit, au venit să curățească și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat înăuntrul casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții, ca să le ducă afară în pârul Chebron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a opta zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curățit casa Domnului, În a șasezprezecea zi al lunii întâi ispre S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis, Am curățit toate casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în bună stare și am curățat toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, sunt în de legile lui. Sunt înaintea altarului Domnului. Împăratul Ezechia s-a sculat dinspre dimineață, a strâns pe mai mari cetății și s-a suit la casa Domnului. Au adus șapte viței, șapte berbeci, șapte miei și șapte tați ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru Sfântul locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților fiului Aaron să le aducă pe altarul Domnului. Preoții au jungiat boii, și-au strâns sângele pe care l-au stropit pe altar. Au jonghiat berbecii și-au stropit sângele pe altar. Au jonghiat miei și-au stropit sângele pe altar. Au adus apoi țapii ispășitorii înaintea împăratului și înaintea adunării care și-au pus mâinile peste ei. Preoții i-au jonghiat și au turnat sângele la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel. Căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea de tot și jertfa de ispășire. A pus pe leviții în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan. Căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat locul cu instrumentele lui David și preoții cu trândițele. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe, până s-a isprăvit arderea de tot. Și când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Apoi împăratul Ezechia și căpeteniile au zis levitilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David, și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis, Acum, după ce v-ați simțit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire. Și toți cei pe care îi îndemna inima au adus arderi de tot. Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de 70 de boi, 100 de berbeci și 200 de mii. Toate aceste vite au fost vărsite ca ardere de tot Domnului. Și au mai închinat Domnului 600 de boi și 3000 de oi. Dar preoții erau un număr mic și n-au putut să despoie toate arderile de tot. i ajutat fraților Levii până s-a ispravit lucrarea și până s-au sfințit și ceilalți preoți. Căci leviții s-au sfințit mai degrabă decât preoții. De altfel, erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimile gerțelor de mulțumire și cu jertfele de băutură ale arderilor de tot. Astfel, a fost așezată din nou slujba casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucruri s a făcut pe neașteptate. A doua carte a cronicilor. Capitolul 30 Ezechia a trimis sol în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase, ca să vină la casa Domnului, la Ierusalim, să prăznuiască paștele în cinstea Domnului Dumnezeului Israel. Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ținuse răsfat la Ierusalim ca paștele să fie prăznuite în luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor, pentru că preoții nu se simțiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul, având în cuvințarea împăratului și-a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul de la Berșeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăzmuiască paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului lui Israel, căci de mult nu mai fusese răprăzmuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, Copiai lui Israel... Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și El la voi, rămășită scăpată din mâna împărților Asiliei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor, și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la Sfântul Locaș, pe care l-a simțit pe vecie. Și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi, dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În iuda de asemenea mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prezumească sărbătoarea azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jărtea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul chedron. Au jertit apoi Paștele în ziua 14 a, a lunii a doua. Preoții și leviții plini de rușine s-au sfințit, și au adus arderi de tot în casa Domnului. Ei se în locul lor obișnuit după legea lui Moise, omului Dumnezeu. Și preoții stropeau sângele pe care îl luau din mâna leviților. Fiindcă în adunare erau mulți inși care nu se spințiseră, leviții au jungiat ei jertzele de Paște pentru toți cei ce nu erau curați, ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curățiseră și au mâncat Paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Măcar că n-au făcut Sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea azimilor șapte zile cu mare bucurie. Și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Șapte zile au mâncat dobitoacele jărțite, aducând jerte de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte șapte zile, și i-au prăznuit cu bucurie încă șapte zile. Căci Ezechia împăratului Iud a dădus adunării o mie de viței și șapte mii de oi, iar căpeteniile i-au dat o mie de viței și zece mii de oi, și mulți preoți se sfințiseră. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda și preoții și leviții și tot poporul venit din Israel și străinii venit din țara lui Israel s-au așezat în Iuda. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai susese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința Sfânta Domnului.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 Levitul Conania avea grijă lor și fratele său și mei era al doilea după el. Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuințați sub cârmuirea lui Conania și a fratelui său și mei, după porunca împăratului Iezechia și a lui Azaria, căpetenii casei lui Dumnezeu. Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit.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 tuturor celor ce intrau zilnic în casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor. Preoților înscriși după casele lor părintești și leviților de la 20 de ani în sus, după slujbele și după cetele lor. La toată adunarea preoților și leviților înscriși cu toți pruncilor, cu nevestelor, cu fiii și fiicelelor, căci erau fără prihană în împărțirea lucrurilor sfinte. Și pentru fiul lui Aaron,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 Și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu Sabia. Astfel l-a scăpat domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherid, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor, și i-au ocrotit împotriva celor ce îi presurau. Mulți au adus domnului daruri în Ierusalim și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. În vremea aceea,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 După uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înățimile pe care le derumase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idoli a și s-a închinat înaintea întregei oștire a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, când Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregei oștire a cerurilor, în cele două curți ale casei Domnului.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 Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia. A doua carte a cronicilor. Capitolul 34. Iosia avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al optulea an al domnului lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dermat înaintea lui altarele baalilor și au tăiat în închinat soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jerțe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul terumăturilor lor, a derumat altarele, a făcut bucăți idolii astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpi închinat lui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În la 18-lea an al domniei lui, după ce-a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atzalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. S-au dus la marele preot Hielchia și i-au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânsese releviții păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toate cealaltă parte a lui Israel, și de la tot Iuda și Beniamin, și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului, iar ei l-au dat împlarilor și vidarilor ca să cumpere pietre cioplită și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împărății lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrurilor. Erau puși sub privegherea lui Ahat și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut să lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeti, dregători și ușieri. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa domnului, preotul Jelchia a găsit cartea legii domnului, dată prin Moise. Atunci Jelchia a luat cuvântul și a zis logofetului Șafan, Am găsit cartea legii în casa domnului. Și Jelchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea. Și când a dat socoteală împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privegătorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, preotul Helchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii și-a sfârșit hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Helchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan Logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Elchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat. Tiuul Hasra, strejerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, a răspuns. Așa vorbește Domnul lui Israel. Spuneți omului care va a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui. Și anume, toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care va trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el, Împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că te-ai sușiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui, din toată inima și din tot sufletul Lui, și să împlinească cuvintele legământului scris în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. A doua carte a cronicilor Capitolul 35 Iosia a preznuit paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertit paștele în a 14-a zi a lunii întâi.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 După cetele voastre, cum au rânduit prin scris David împăratul lui Israel și fiul său Solomon, luați-vă locurile în sfântul locaș după feluritele case părintește ale fraților voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintește ale leviților. Jărțiți paștele, sfințiți-vă și pregătiți-le pentru frații voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise. Iosia a dat oamenilor poporului tuturor celor ce se aflau acolo. Ei și capre, număr de treizeci de mii, toți pentru paște, și trei mii de boi. Aceștia au fost luați din averile împăratului. Căpeteniile lui au făcut de bună voie un dar poporului preoților și leviților. Chelchia, Zaharia și Ehiel, mai marii casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru paște două de mii și 300 de boi. Conania, Shemaia și Netaneel, frații săi,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 ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea zinilor șapte zile. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel, din zilele prorocului Samuel. Și nici unul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite paștele acestea. După toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casă Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva carchemişului pe Ufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimit să-i spună: Ce-mi eu cu tine, împăratul lui Iuda, nu împotriva ta vin astăzi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 Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui Evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din trei și cele de pe urmă, fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. A doua carte a cronicilor. Capitolul 36. Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat. Și a domnit trei luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de o sută de talanți de argint și de un talant de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Joachim, și a schimbat numele în Ioachim. Neco a luat pe fratele său Joachim și l-a dus în Egipt.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 până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul domnului rostit prin gura lui Ieremia. Până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pusită, până la împlinirea celor 70 de ani. În cel dintâi Ana lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor,